Una, una unafahamu kwa hizi tunazosema taka za za electric na electronic na zinatokana na, na biza za electronic na electric ambazo zimeanza ku, kuongezeka e, na nakwata tuseme kwa hatuwezi kuepuka matumizi ya biza hizi za electronic na electric ambazo najumuisha kompyuta, ma photocopier, printers, cartridge na na vitu kama hivyo Maendeleo ya, na, ya natokana na matumizi hayo Ama vitakuja ni, ni vipia Ama vitakuja ni, ni ambayo visha tumika Kwa njia moja ama nyingine Ultimately vitahitaji kutupwa Sasa changamoto iliopo ni kuwa Kwa zanziba hatuna hatuna njia Ambayo nzuri ya kuweza kutupa vitu kama hivu Na tunafahamu kuwa e, hizi vifaa hivi mara nyingi vinakuwa na na vitu tunasema ni heavy metals. yani wale waliosoma chemistry wanajua ni, ni, ni heavy metal lakini ni ni madini kama kama lead, madini kama cadmium, cadmium, mercury na na vingine Sasa hizi zina, zina ama zitakuwa zinaingia kwa kiasi kia fulani mm -hmm. kwa sababu dile biza ambazo baada ya matumizi yake ultimately zinaishia kwenye mazingira na most ni inashia kwenye kwenye kwenye udongo hatuja hatu pata kesi ambazo ya kutupwa vifaa hivyo baharini vinaishia kwenye udongo kwenye maji yetu na sasa na vina mchanganyiko wa madini hizo kwa sababu madini hizi tunaingia kwenye mazingira na ultimately wanadamu ndio anakuwa anaathirika na takuwa naathirika vipi, ama kwa, kwa magia takaukunwa, ama kwa chakula takajokula, kwa sabu kinetumia udongo una unabiza-biza una hisi. Na bahati mbaya, chemical hizi kingia mwili ni soka mapade-pade ndo unaathirika. Zina, zina, zina, zina, zina accumulate. Yani, wamana zina, zina kusanyika kido kidogo, kwa hivu na hati lasari yake, inakuenda kido kidogo kidogo inaanza kusanyika pengine kiwango 1, inaongezeka 2, kiwango 3, it depend na na unit. Of course honi mfano. Ultimately kufikia kile kiwango cha binadamu kuathirika ndo kinaanza kuathirika. Kwa hivyo ni kidogo kidogo inawezekana pengine mwaka mmoja, mwaka mili, miaka mitatu, miaka 10. Kwa hivyo binadamu ana anaathirika kidogo. Tasa, na tufahamu hizi these chemical hizi katika mwili wa binadamu zina athari kubwa. Kwa sabouni, ni marini, de ambaag, de ambaag, de ambaag, de ambaag,